Грінченко Опритомнювати, опритомнити Панно Федоренко Великий пан вимовив це слово, ніби згори опритомнював її Кобилянськ У нашій мові є чималий арсенал різноманітних засобів, щоб передати потрібне нам поняття А через незнання багатства своєї мови Вдаємось до творення штучних слів і висловів, у яких нема жодної потреби. Словом, одним словом, одно слово. Іменник «слово» в орудному відмінку чи в називному з числівником «один» або без нього раз у раз трапляється в живій мові і на письмі де він виконує граматичну функцію вставного слова. Тепер у нас дора почала учитись одним словом ціла школа, Олеся Українка. Словом «Тверський бульвар, вісімнадцять», то була наша справжня альма-матер у час війни, Смолоч. Одно слово «електрика» міцно ввійшла в побут селян, і вони користуються нею на всі сто. Радянська Україна. Отже, маємо аж три варіанти вставного слова, де кожний з них означає те саме, що й інший, тому хоч не хоч виникає питання, якому з них дати перевагу, або, обравши один, відмовитись від інших? Чи не найхарактернішим із них із погляду популярності в народному мовленні є вислів «однослово»? Мабуть, що так, бо саме його, звичайно, чуємо живих уст. Приміром, одне слово, як то кажуть, коли не коваль, то рук не погань. Саме слово механічно перенесено з російської на український ґрунт, І навряд чи є потреба послуговуватись ним, коли є змога брати потрібне з українських народних джерел. Справа, діло, річ Дехто вважає, що слова справа і діло то – тотожні, тому, мовляв, байдуже, якого з них ужити. Декому так сподобалося слово справа, що викинув з ужитку слово діло. Він знається на своїй справі. Він майстер своєї справи. Справді, бувають і випадки, коли ці два слова тотожні. Наприклад, можна сказати «Я прийшов до вас у такій справі», «Я прийшов до вас із таким ділом», або «Я покінчив у відділі зі своєю справою», зі своїм ділом. Але в перших двох фразах треба було сказати «Знається на своєму ділі», «Майстер свого діла» бо під словом «справа» розуміють сукупність планів і намірів здійснити чи виконати щось. «За добру справу варто добре постояти», – прислів'я. Він робить справу величезної державної ваги, Григорій Тітюнник. «За всякими справами ви нічого не пишете про себе», – Коцюбинський. Під словом «діло» Незвичайно розуміємо якусь роботу, працю. «Діло в неї, наче горіло в руках», – Нечуй Левицький. «Діла незабутні дідів наших», – Шевченко. «І діла не зробить і час, і згайнує» – з живих уст. Візьмімо ще таку фразу з нашої преси. Святослав Ольгович був на пристої лише два тижні. А ось Святослав Всеволодович – це вже інша справа. Його княжиня тривала 14 років. Тут теж слово «справа» стоїть не до ладу, бо йдеться не про сукупність якихось планів чи намірів, а про тривалість перебування на престолі двох князів. Отож, треба було написати «А ось Святослав Всеволодович – це вже інша річ». Негаразд надруковано в одній районній газеті. «Справа в тім, що так виконувати роботу не можна, бо тут слід було висловитись так. Річ у тім, що так».